Veronika Amelia mellett ült egy fapadon az intézet udvarán, jó melegen burkolózva a hideg ellen. Mindketten a többi ápoltat figyelték, ahogy Vándor madárként köröztek a sétatéren, szép sorban egymás után, lábuk pedig hangosan csikorgottak a vicson. Az udvar egyik végéből a nővérek felügyelték őket, miközben vastag téli kabátokba bújva egymás közt kárgattak. Lehelletük nyomán kis pára felhők képződtek a fagyos levegőbe. Veronika hugára pillantott, aki még a vastag kabátban és sában is didergett a hidegben. Veronika átkarolta haméliát közelebb húzta magához, hogy így melegesse. Tudta, hogy nem kellett volna eljönnie. Százféle ok is eszébe jutott, amiért nem volna szabad itt lennie ma, amiért sokkal jobb lett volna, ha nem jön el, azonban egyik sem tűnt olyan fontosnak, mint az azok, ami miatt végül is megadta magát és átutazott a városon. Most, hogy itt volt, alig bírta huga húga szemébe nézni, aki rettentően megőrült a váratlan látogatásnak. Boldogan ölelte magához és csókolta arcon a nővérét. A nehéz reggel után fáradt és feldúlt Veronika úgy döntött sétál egyet Améliával a kertbe, mielőtt feltárná látogatása okát. Miután Sir Charles kitette Kensingtoni otthonába, Veronika egyedül találta magát a lakásban, mivel házvezető nője éppen a városba intézte az ügyeit. Levetette magáról a mocskos ruhákat, perzselően forró fürdőt engedett, majd felhúzott érdekkel kuporgott a fürdőszoba padlóján. Zokogott, a könnyek utat törtek maguknak vérfoltos arcán. Legalább egy órát ült így, az érzelmek egész skáláját járta be a megkönnyebbüléstől a szorongásig, majd vissza. Annyira megrémisztették azok a szörnyetegek, ahogy rátámadtak a bérkocsira, megpróbálták feltépni az ajtót, hogy megtámadhassák őt és Bainbridge-t hogy Veronika nem sok mindennel járult hozzá a küzdelemhez. Átkozta magát a gyengesége miatt, hiszen ő erős nő volt, igazi küzdőszellem. Mégsem volt fogalmas se, hogyan juthatnának ki abból a pokoli helyzetből. Szinte azonnal megadta magát a feltartóztathathatlanul közelítő sorsnak, amikor Sőr Moris feltűnt a ködből, hogy egymaga szembe szálljon a két szörnyeteggel, és elcsalja őket a kocsitól. Veronika szégyelte magát, hogy első gondolata a szabadulás volt, hogy az első adandó alkalommal elmenekült volna, mint a szél, és ott hagyta volna Newberry t a rémségekkel, csak a saját bőrét mentse. Amikor aztán meghallotta Ször Morris fájdalmas kiáltását, nem sok tartotta vissza attól, hogy ne rohanjon hozzá, pedig tudta, hogy a kocsiba kell maradnia, hiszen nem sokat segíthetett volna Newberrynek nek a szörnyetegek ellen vívott küzdelmébe a ködbe burkolódzó utcán. Ha ő maga szállt volna szembe a valamelyik rémséggel, biztosan alul a brutális erővel és állati akarattal szembe. A legiszonytatóbb azonban az volt, hogy oly kétségbejtő állapotba kellett látni a amikor az végre visszajutott a kocsihoz. Még most is féltette Newbery életét, félt attól, hogy az a mester nevű alak mit tehet vele. De ami még ennél is rosszabb, félt, hogy a férfi pestisre vonatkozó szavai csupán az ő megnyugtatására szolgáltak és hamarosan Sir Morris is áldozatul esik majd a rettenetes kornak. Nem számít, milyen szorosan csomózta meg Veronika a kötései, milyen ügyesen itatta fel a vérzést, így is úgy is el fogja veszíteni őt. Még a gondolatát se bírta elviselni annak, hogy esetleg Newbery is e rémséges alapká változhat. Tudta, maga a férfi is inkább meghalna, mint sem, hogy ilyesmi megtörténjen vele. Így azután elhatározta, meglátogatja Améliát a tébojdába, Kérdések hosszú sorával kihasználja a húga hogy megpróbálja kideríteni, mit tartogat számára a jövő. Amélia a többi ápoltat figyelte, ahogy nehézkesen köröztek az udvaron. Mondd, hogy én nem tartok itt, Veronika. Úgy érzem, mintha minden egyes nappal, amit ezen a szörnyű helyen töltök, az élet újabb cseppje szivárogna el belőlem. Veronika szorosabban magához lelte a húgát. – Hát persze, hogy nem, Amélia. De egyáltalán nem vagy ilyen. Akkor miért kell így élnem? Milyen szörnyűséggel érdemeltem ki, hogy bezárjanak ide? Gyakorlatilag egy börtöncellában élek. Veronika nem tudta, mit is válaszolhatna. Ki foglak innen vinni, Amélia? Megígérem. Megtalálom majd a módját, hogy kivigyelek. Amélia a karja között, és elmosõült. Tudom, Veronika, tudom, hogy mindez csak idő kérdése. Veronika kérdőn pillantotta Hugára. Tudsz valamit? Láttál valamit az egyik víziódban? Amelia megrázta a fejét. – Tudod, hogy ez nem így működik, Veronika. Csak posztlányokra emlékszem abból, amit látok, álomszerű jelenetekre és összefüggéstelen képekre. De az egyikben láttam kettőnket, ahogy együtt sétáltunk el az utcán, erről a helyről. – Kérhetek tőled valamit? olyasmit, amit megígértem, hogy sohasem fogok kérni. Amélia kicsúszott Veronika öleléséből, és kissé megmerevedett a padon. Mi az? Láttad, hogy mire ször már mint a jövőben. Veronika nem bírta a húga szemébe nézni. Nem, semmi ilyet nem láttam. Amélia megbonta a vállát. Legalábbis nem emlékszem semmi ilyesmire. Miért? Mi történt? Veronikában felcsapott az indulat. Ökölbeszorította a kezét. Próbád meg a kedvemért, Amélia. Ez most nagyon fontos. Próbálj meg visszaemlékezni, hogy látta e őt mostanában a vízióidba. Bármi megteszi. Még akár egy villanás is. Amélia megbántottnak tűnt. Veronika, még sohasem találkoztam ezzel az emberrel. Ráadásul ez a dolog nem olyasmi, amit irányítani tudok. Csak úgy megtörténik, aztán pedig, mintha az egész valamiféle nyomot hagyna maga után az elménbe, így néha emlékszem futóképekre. De szándékosan nem tudok felidézni egy teljes látomást. Veronika idekezett visszafolytani a könnyeit. Tudom, Amélia, tudom. Annyira sajnálom. Ezzel elfordult, és mélyeket lélegzett, hogy összeszedje magát. Amélia nővére kerjára tette a kezét. Ne sajnált, Nyilvánvalóan valami szörnyűség történt, és én szeretnék mindent megtenni, hogy segítsek. Már is megtetted. Gondolom innentől már csak időkérdése. Mi történt? Mondd el! Három békétlen megtámadta ször mareggel, ma reggel. Gyakorlatilag szétszaggatták, de sikerült elmenekülnie. Küzdött az életéért, ömlött belőle a vér, rám is, de sikerült eljutatnunk az orvoshoz. Amélia szája elé kapta a kezét. Túl fogja élni? Veronika nagyon komoly volt. Nem tudom. Ami azonban még ennél is rosszabb, az a pestis fenyegetése. Attól tartok, hogy ő is megfertőződött. Istenem! Ezért jöttem el hozzád, Amélia. Tudnom kellett, hogy nem láttad-e őt valamelyik vízióban. Tudnom kellett, hogy rendbe fog-e jönni. Pedig nem lett volna szabad ilyet kérnem tőled. Igazságtalan volt tőlem. Nővérkém, oly sokat tettél már értem. Az lenne az igazságtalan, ha legalább nem próbálnám meg időről időre visszafizetni a szeretetet is a hűségedet. Ez nem így működik, Amélia. Semmivel se tartozol nekem. Pontosan tudom, hogy működik, Veronika. Ezért szeretlek olyan nagyon... Veronika túl későn vette észre, hogy légzése felgyorsul, és kezdetét vette egy újabb roham. Megragadta Amélia vállát. – Ne, hagyd abba, Amélia, azonnal hagyd abba! Amélia levegő után kapkodva megrázta a fejét. Veronika magához szorította a lányt. – Annyira sajnálom, hugocskám! – Tudom! Amélia rászkodni kezdett, az egész teste remegett, ahogy izmai görcsbe rándultak. A szeme kifordult, és csak a szemgolyók tejfehér alja látszott. Hátrahanyatott, szája sarkából nyálcsordult ki. Veronika körbenézett, hogy az ápolónők közül figyelte valaki a történésekre. A nővérek azonban még mindig a beszélgetéssel voltak elfoglalva a főbejárat mellett. Megragadta Améliát, hogy megpróbálja megóvni a sérülésektől. Amélia habogni kezdett. Először összefüggéstelennek tűnt, ami elhagyta a száját. Egy sornyögés nyögés és félig megformált szavak. Ezután azonban Veronika elkezdte kihámozni az elhangzottak értelmét. Az égből, mint egy gyerek léggömbje, zuhan, zuhan a föld felé. Víz, kiabálás, zavarodottság. Veronika megrázta a fejét és próbálta megértetni magát a hugával. Nem, Amélia, ez már megtörtént. A léghajó már rezuhant. Víz. Csöpög a víz. Egy felhúzható ember. Zihálni kezdett, levegő után kapkodott, miközben egész teste remegni kezdett, ahogy eluralkodott rajta a rohan. Egy sötét hely. Egy nő hangja. Veronika. A remegés abba maradt. Amelia nővére felé fordult, befelé meredő szemeit Veronika arcára szögezte. Ez volt a legkísértetiesebb látvány, amit Veronika valaha is látott. Elengedte Améliát, és reflexzerűen hátra a padon. Lépteket hallott a háta mögött a kavicson. Minden a fejükben van, Veronika, mondd meg neki, meg kell mondanod neki, minden a fejükben van. Amélián újra úrán lettek a görcsök, és Veronika remegve figyelte, hogy hátúró két nővér siet húg a segítségére. Amilyen gyorsan csak tudták, összeszedték a lányt, lefektették a pad mellett a fűre, majd lefogták, amíg a rángatózás folytatódott. Veronika odahajott hozzájuk, kétségbe esett igyekezetében, hogy meghallja, ha Amélia még mondana valamit, ugyanis nem akarta hagyni, hogy a húga anélkül menjen át mindezen a tortúrán az ő kedvéért, hogy válaszokat találnának. De nem így történt. Amélia rohama kezdett csillapodni, a rángatózás pedig lelassult. Többetet szót sem szólt. Veronika visszahanyatott a padra, és hálát adott azért, hogy legalább a hugasértetlennek értetlennek tűnt. Amélia szaporán lélegzett, és kábának tűnt. Nem tudta, hogy hol van, és vajon hogy került oda. Felnézett Veronikára, miközben az ápolónők továbbra is a földre szorították a karját. Veronika? Igen, itt vagyok, Amélia. Jól vagy? Amélia pislogott egyet, majd a két nővérre nézett, akik lefogták a hideg fűbe várva az orvos érkezését. – Rendben leszek. Aztán a tekintete találkozott Veronikáéval. – Megtaláltad, amit kerestél? A pillantás reménykedő volt, és nővére jóváhagyását várta. Veronika elkapta a szemét. – Nem vagyok biztos benne, Amélia, nem tudom, hogy mindez mit jelent. Aztán doktor Mézünk közeledett feléjük, futva, kipirult arccal. Elkomorult, amikor látta, hogy Veronika ott ül a padon, az események középpontjában. Üdvözlöm, Amélia! Azt hiszem, ideje bemennünk! Majd Veronika felé fordult. A nővére pedig most elbúcsúzik. Veronika bólintott. Felállta, hogy az ápolók felsegítették Amelia. -t. Szeretlek, hugocskám! Előrelépett és arcon csókolta a testvérét. – Légy jól! – Majd megpróbálom! Ezzel Veronika elfordult és elindult kifelé, miközben belekapaszkodott a kalapjába, nehogy elfújja a szél. Júbőri másnap reggel korán ébredt, még igencsak érezve magán az előző napi kaland és a mester kezelésének nyomait. Közvetlenül a fürdőszobába ment, lemosta a sebeit, majd mindet vastagon bekente a sárga kenőt csel. A gyógyírnak enyhén viasz volt, de hogy ezen kívül mi lehetett még a keverékben, az csak találgatni tudta. Élénknek érezte magát, pattanásig feszült az energiától, amely részben a túl sok pihenés eredménye lehetett, részben pedig, legalábbis Newbery feltételezése szerint, dr. Fábián gyógyszerének elhúzódó hatása. A sebei már is gyógyulni kezdtek, azonban még sok időnek kell majd eltelnie, mire visszatér megszokott erőlétéhez. Newbery miután hazatért az előző napon, bezárkózott a szobájába. Fel járkált, pipázott, és minden tőle telhetőt megtett, hogy elnyomja a laudánum utáni sóvárgását, ami a szoba túlsó végében figyelt a kisbarnövekben, és a meleg, feledés és magányígéretével csábítgatta gazdáját. Newbury átnézett egy papírt, amelyek még az Indiába töltött éveiből származtak, utasításokat keresett a pestisre, és megpróbált elmerülni az emlékeibe. Mrs. Bradshaw pazar marhasültet készített neki vacsorára, amit az ebédlőben fogyasztott el. Hónapok óta először fordult elő, hogy a szokásoknak megfelelően levült valami rendes ételt elfogyasztani a saját házába. Reggelre azonban úgy érezte nem bírja így tovább. Igazság szerint aggódott, hogy az unalom és tétlenség miatt valóban a rettegett ópiáthoz folyamodna, amelynek pedig olyan nagy erővel próbált ellenállni. Ezért úgy döntött, inkább bemegy az irodába, hogy válaszoljon a beérkező levelekre, megbizonyosodjon róla, hogy Miss Kultárt tartja a frontot, de leginkább azért, hogy elfoglalja magát a most már igencsak csak vált tanulmánya munkálataival. Titokban remélte, hogy az irodába összeakad majd Miss hobbs is, akinek esetleg hírei lehetnek az ügyről, és együtt eltöprengetnének az eddigi fejleményeket, összeszedhetnék a gondolataikat, míg ő maga lábadozik, és megegyezhetnének arról, hogyan lépjenek tovább másnap. Ha mással nem is, Newbery azzal tisztába volt, hogy ő fensége nem nézné jó szemmel, ha még egy napot henyéléssel töltene, amikor az ügy megoldásán kellene dolgoznia, akár megsérült, akár nem. Még túl korán volt ahhoz, hogy Mrs. Bradshaw talpon legyen és reggelit készítsen, így Newbery végül főzött magának egy kanna Earl Grey összekent pár szelet pirítós majd mindezt elfogyasztotta a reggeli újságok elolvasása közben. Aztán annak biztos tudatában, hogy már elég erős egy sétához, fogta a kabátját meg a kalapját és elindult. Mélyen beszívta a friss reggeli levegőt, mint egy ünnepelve azt az egyszerű tényt, hogy még mindig életben van. Az előző napi események, mintha egy emberöltővel korábban történtek volna, és ha menet közben időnként nem nyílalik bele a fájdalom a felső testébe, szinte elhihette volna, az egész este csak a képzelet szüleménye volt. Amint elfáradt a sétába, Newbery leintett egy kocsit, amivel a múzeumhoz vitette magát. Az utcák még csendesek voltak, de a nap már felkelt, és a köd is elkezdett oszlani. Newbery a bérkocsi hátuljába zögykülődött. Amikor a lovak egyenetlen útszakaszra léptek, amelyen megcsúsztak a jármű kerekei, meggyötölt este fájdalmasan összerászkódott. A múzeum környéke még mindig kihalt volt, amikor a kocsi megállt a főkapó előtt. Newbury lekászálódott. Kifizette a kocsist, aki megemelte a kalapját, és elhajtott a Sharing Cross Road irányába, miközben a lovak patája hangosan kopogott az egyébként üres utcán. Newbury átvágott az udvaron, felment a főbejárathoz vezető lépcsőkön, ott melegen rámosolygott Watkinsra, aki még emekorai órában is kéznél volt, hogy üdvözölje az elsőként érkezőket. Newbury alászállt az alaksorba, végigment az irodájához vezető rövid folyosom, közben pedig lehúzta a kesztyűjét és meglazította a sáját. Zsebéből elővette a kulcsát, könnyedén elfordította a zárba, kinyitotta az ajtót és belépett. Nyilvánvaló volt, hogy Mrs. Kultár járt bent az irodába az elmúlt néhány napba. A beérkező leveleket tartókba rendezte, a csészéket és csészelajakat elmosta, Newbury asztalán pedig kézírásos üzenetet hagyott. Newbery felvette a levélkét, kihajtotta, majd gyorsan átfutotta a gyöngybetűs írást, mielőtt a papírkosárba dobta volna. Úgy tűnik, még mindig semmi hírt itt nője bátyáról. Newbury bezárta az ajtót, majd a kabátját felakasztotta a fogasra. Átment a saját irodájába, és észrevette, hogy azt talán egy vár aláírásra, amelyeket nyilvánvalóan Miss Kult áthagyott ott, és amelyek Newbury távol minden nappal egyre sokasodtak. Ő ugyan nem szívlette a múzeumbeli beosztásával járó alantas administratív feladatokat. Más tekintetben azonban lekötötte a munkája, amikor épp nem egy ügyön dolgozott. Tetszése szerint szabadon járkálhatott kelhetett, ezáltal számos olyan aktához és műtárcshoz férve hozzá, amelyeket egyébként rendkívül nehéz lett volna megszereznie. Emellett pedig tökéletes fedő tevékenységként is szolgált udvari beosztása elleplezésére, és így legalább nem kellett kivonulnia a társasági életből, ahogy számos más ügynök tette, hanem továbbra is elvegyülhetett a londoni nemesség köreiben, ami érzése szerint remek lehetőséget adott számára, hogy eleget tegyen a királynő és a birodalom iránti kötelességének. Londonban a kapcsolatok voltak a legfontosabbak, és Newbury tapasztalatai alapján ezek utat nyitottak neki olyan esetekben is, amikor mások zárt ütköztek volna. Kinyújtóztatta sérült vázmait, nehogy megmerevedjenek, majd óvatosan leereszkedett a székbe. Átfutott az asztalán heverő papírkopacot. Csalódottan sóhajtott föl. Még annyi se volt benne, amivel egy óráig elfoglalhatja magát. Igaz ugyan, hogy a bronzkori európai druida törzsekről írott tanulmányát igen sürgősen folytatnia kellene, valójában még mindig abban reménykedett, hogy a délelőtt folyamán lehetőség nyílik újra az ügyjel foglalkozni. Újjaival dobolni kezdett az asztalom. Muszáj beszélnie a grépvel. Newberry felnézett, ahogy meghallotta a bejárati ajtókat tanását. A nyitott ajtón keresztül az inga órára pillantott. Még túl korán volt ahhoz, hogy Miss Hobes legyen az. Talán Miss Coulthard úgy döntött, hogy korán jön be az irodába, hogy elterelje a figyelmét az otthoni gondokról. Felállt és megkerült az asztalt, hogy üdvözölje az újonnan érkezettet. Ám azonnal megállt, amikor ismerős kattogás ütötte meg a fülét. Mintha rézlábak kopognának a padló porcelán Egy Egy automata. hátra hátralépve eltűnődött, Vajon hogyan juthatott be egy eféle masina a múzeumba, Arról már nem is szólva, hogyan találhatta meg az ő alaksori irodáját. A lábak lassan, rendíthetetlenül kopogtak tovább a padlón, és a csoszogó hangokat figyelve, Newbery rájött, hogy egynél több gépezet közelít a szomszédos helyiségben. Egy pillanat múlva az egyik már fel is bukkant a fogas mögött. Newbery megdermett. A masina, mintha felmérte volna az irodát, forgó szemei a helyiség egyik sarkától a másikig pásztáztak. Amikor a gépezet észrevette newbery újra mozogni kezdett. Lassan megfordult és elindult felé, karjai ernyetten lógtak az oldalán. Mögötte egy másik gépezet csoszogott be az irodába. a megacélozta magát. Mit kerestek itt? Mit akartok? Az automata kisé döntötte a fejét, mint a próbálná feldolgozni a szavakat. Aztán úgy két méternyire newbery megállt és felemelte a karját. Hulk alig észlelhető lehető kattanás hallatszott, ahogy vékony pengék bukkantak elő az újjai hegyéből, amitől a gépezet kezei hirtelen veszedelmes, morotva éles karmokká változtak. Newbery hátrált, amíg lábával neki nem ütközött az asztal szélének. Az automata lassan, könnyörtelenül közelített felé. Mögötte már a másik is belépett az irodába, Újhegyéből ugyanolyan hátborzongató fegyverek bukkantak elő. Newbery döbbenten észlelte, hogy ennek jobb keze már vérfoltos volt, így adva választ arra a kérdésre, hogyan jutottak be a gépezetek a múzeumba. Newbery tudta, így sérülten nem túl valószínű, hogy sokáig képes lesz állni az automaták rohamát, ezért úgy döntött megelőző támadás kezdeményez. Várt egy pillanatot, aztán amikor a közelebbi automata már csak egy méternyire volt tőle, nekinontott. Igyekezett sebességét és test a maga javára fordítani, a gépezet azonban gyorsabban reagált, mint gondolta. Elhúzódott az útból, olyan módon csavarva ki magát, ami egy emberi lény számára lehetetlen lett volna. Mivel Newbery már nem tudott visszavenni a lendületéből, neki csapódott Miss és sérült vállát bevágva a földre zuhant. Az asztal felborult, mire a rajta lévő papírlapok szerteszét szálltak a levegőbe. Newbery még épp idejébe észrevette, hogy éppen a kettes számú automata lába előtt landott. Bár minden porcikája tiltakozott, gyorsan balra gurult, így éppen elkerült a kezet, ami rémisztő erővel csapott la a padlóra. A pengék nyomán a szétvert porcelánból finom porferhő szállt föl. Newbery még mindig a földön fekve elkapta a gépezett lábát, maga felirántotta, így billentve ki egyensúlyából a masinát, ami nagy csattanással ért földet mellette. A gépezet azonban elkezdett feltápászkodni. Kicsavarta a zületeit, hogy jobban meg tudjon támaszkodni. Newberry fél emelkedett, belekapaszkodva a fogasba, ami épp időbe dőlte ahhoz, hogy eltorlaszolja az irodán keresztül vágni akaró másik automata útját. Nyúbőri talpra is és megpróbált valamiféle fegyver után nézni. Hasát és melkasát perzselő fájdalom emésztette, ahogy mozgás közben megfeszültek a varratok, megszaggatva az amúgy sérült bört. Az automaták, amelyek éppen átkecmeregtek a fogason, ártatlan szolgálókból kíméletlen gyilkoló változtak. Alkatrészeik zajosan kattogtak, ahogy újra Newberyre támadta. Pengéikkel az arca felé csapdostak, az egyik alig néhány centivel tévesztett cél. Newbery hátra esett és szerencsétlenségére beütötte a fejét a falba, de igyekezett nem tudomást venni a tarkójába hasító éles fájdalomról. Lebukott arra, hogy az apró tűzhely mögött keressen menedéket. Miközben átugrott a tűzhelyen, a padlóra vetve magát, leverte a földre a konyhai edényeket. A tűzhely és Miss Kultárt felborult asztalak között lapulva azonban rájött, hogy csapdába esett a sarokban. Innen nem tud hová menekülni. Az egyetlen dolog, ami a javára szólt, hogy az automaták a jelek szerint nem tudnak rájönni, hogyan mászanak át a bútorokon. Ehelyett megpróbáltak átnyúlni fölöttük, így próbálva megsebezni Newbery-t borotfejles Nem engedhette őket közelebb magához. Newbury kétségbe esette nézett körbe, és továbbra is valamiféle fegyvert keresett, amivel megvédheti magát. A feje fölött hosszú nyelű, középkori fejsze díszelgett a falon. Megragadta és gyorsan kirántotta a falra erősített foglalatából. Vele együtt egy jó adag vakolat is a nyakába zúdult. Két kézzel megmarkolta a nyelét, aztán széleségben meglendítette a szokatlan fegyvert, hogy visszaverje a mechanikus emberek kinyújtott kezeit. A fejsze súlyos volt, és igencsak kifárasztotta Newbery már egyébként is megviselt testét. Jelenleg azonban csak is ezzel tudta távol tartani magától az automatákat. Felemelte a fejszét, amilyen magasra csak tudta, és minden erejével lesújtotta a baloldalt álló automatára. Hatalmas csattanás hallatszott. Az ősrégi fegyverfanyje lesz lánkokra tört a kezében a becsapódáskor, a feje pedig hatalmas dobbanással a földre zuhant. Az automata egy pillanatra tántorodott, a melkasát képező lemez pedig behorpadt, de villámgyorsan összeszedve magát újra nyúlbörére támadta tűzhely fölött. Sikerült kihasználnia, hogy a férfi egy pillanatra egyensúlyát vesztette, és pengét nyúlböri karjába mélyesztette. Newbery ösztönösen visszarántotta a vérzőkarját, és sikerült allépkúsznia, hogy a gépezet már ne érhesse el újra. Alig bírta felfogni a masina kitartását. A fejszecsapás nyomán gyakorlatilag összenyomódott a melkasa, míg az üvegablak is betört, amely mögött az automata mechanikus agyát működtető elektromosság áramlott, de az egység láthatólag nem zavartatta magát. Tovább folytatta a támadást. Newbery a másik gépezet felé hajította a fejsze törött nyelét, de az egyetlen mozdulattal félerogta a fát. A férfi tudta, hogy csak időkértése, amíg a gépek rájönnek, miként mozdítsák el Miss Cool hozzá hogy hozzáférjenek áldozatukhoz. Newberynek újabb fegyver után kellett néznie. Hálát adott az égnek, hogy annak idején sikerült rábeszélnie a múzeum kurátorát, hogy engedélyezze néhány antropológiai vonatkozású tárgy kiállítását az irodájában. Úgy másfél méterrel odébb, Miss asztalán túl, a kandaló fölött lógott egy láncos buzogány. A fegyver néhány száz éves volt, de Newbery múltbéli vizsgálatai alapján tudta, hogy nyele még mindig szilárd. Remélte, hogy a lánc végén lógó csillag alakú vastömb hatásos fegyverként szolgál majd az automaták ellen. Kilukassza koponyájuk viszonylag vékony részfalát, és tönkreteszi a finom műszereket mechanikus agyukban. Durva eszköz volt egy durva feladathoz. Már csak azt kellett kitalálnia, hogyan jusson hozzá. Szemével felmérte a távolságot. Ha felugrik, a felborult asztalra két lépéssel elérheti a fegyvert. Ugyanakkor azonban azt is kockáztatja, hogy menet közben az automaták elkapják a lábát, amíg ő az asztalon egyensúlyozik, lerántják a földre és belemélyeztik gyilkos pengéiket. Newbery az automatákra nézett, amelyek továbbra is felé csapkodtak a tűzhely mögül. Nem úgy tűnt, hogy a helyzet a jövőben jobbra fordulna, ha csak ő maga nem teszi meg a döntő lépést. Meg kellett kockáztatnia. Semmilyen más fegyver nem volt elérhető távolságba, se rögtönzött, se másmilyen. És ha tovább vár, az automaták pusztán hajlíthatatlanságuk miatt megtalálják majd a módját, hogy elérjék. Az azonban továbbra sem tűnt túlságosan jó ötletnek, hogy felugorjon az asztalra, különösen nem jelenlegi állapotában. Így eldöntötte, megpróbálja máshogyan elérni a fegyvert. Hátát a falnak vetette, hogy elérhetetlen maradjon a kapkodó rézújak számára, és óvatosan a test felé kezdett oldalazni. Igyekezett a lehető legjobban lelapulni, miközben kinyújtott karral a buzogány után tapogatózott. hegyen nyúltozva már meg tudta érinteni, de muszáj lesz átnyútni az asztalon, ha rendesen meg akarja fogni. A rizmasinak szevtelen arcára meredt, figyelte a tükrös szemek forgását, ahogy a karok továbbra is utána kapkodtak, hiszen elméjük csupán a gyilkolásra volt beprogramozva. Ha élve kijut innen, Chapmannek és Willersnek sok mindenért kell felelniük. Newbury előrontott. Érezte, hogy mindkét automata a levágnak fel karja bőrébe és izmaiba. A fájdalom már jó ismerősként hasított belé. Egy pillanatra hirtelen minden elfehéredett a szem előtt, de kényszerítette magát, hogy tovább menjen, tudván, hogy ez az egyetlen esélye a túlélésre. Remélte, hogy dr. Fábian gyógyszere ezekre a fiss is kifejti majd csodálatos gyógyító hatását. Ahogy földet ért, korábbi lendületét kihasználva megragadta az asztal alsó részét, és a két gépezet felé lendítette azt. Derék magasságba találta őket, mire mindkettő elterült a földön. Mivel Newbery nem akarta megvárni, milyen gyorsan bírnak felkelni, felugrott, elkapta a buzogányt és lerántotta a kampóról, amelyen lógott. Kísérletképpen életképe a jobb kezével, meglendítette a feje fölött, aztán nekirontott az egyik mechanikus embernek, és minden erejét latba vetve lesújtott az autómat a koponyájára, amint az éppen megpróbált felkászálódni az asztal alól. A koponya Tompa puffanással szétnyílt, Ketté vált a fedél és a fejtető többi része közötti illeszték mentén. Newbury diadalmasan felkiáltott, közben megpróbálta kiszabadítani a gépfejével lévő szerkezetbe fúródott fegyverét. A sérült automata görcsösen rúgott néhányat, lába még meg megkoccant a csempén, aztán nem mozdult többet. newbury azonban nem volt ideje ünnepelni. A vállafölött fölött hátra pillantva látta, hogy a másik automata is kiszabadította magát az asztal alól, és könnyedén talpra áll. Észrevette, hogy ez volt az az egység, amelyet korábban megtámadott a fejszével, és úgy döntött, a mellkasi üvegre céloz majd fegyverével, remélve, hogy ezen a gyenge ponton keresztül gyorsabban kiiktathatja a masinát. Fogalma sem volt arról, hogy ez meghozza el majd a kívánt hatást, de egy próbálkozást megért. Karja sajgott már a vágások mentén, és ebből pedig több szivárgott az zingújjára. Tudta, hogy nem bírja már sokáig. Newberry kirántotta a buzogányt a leterített gépezetből, utólag érzékelte, hogy belül valami húszszerű, nedves anyag van, azonban nem volt ideje vizsgálódni, hiszen a másik a gyorsan közelített felé. Nagy ívbe meglendítette fegyverét a feje fölött, miközben a sérült vállat tiltakozásképpen felsikított, majd lecsapott a gépezet melkasára és bezúzta az üvegablakot, aminek eredményeképpen a kéken csillogó elektromos szikrák látványos ívben szóródtak szét a helyiségben. A gépezet egy pillanatra bugdácsolni kezdett, megingott, majd a földre rogyott. részváza pedig még mindig sistergett és recsegett az elektromosságtól. Newbery elengedte a buzogányt és kimerülten térre rogyott. Néhány pillanatig ebbe a helyzetbe maradt, így ide kifújni magát. Az elektromos áram továbbra is ott sistergett, a második automata összekuszálódott testében. Newberry körülnézett a feldúlt irodába. Miskult, tehát nem fog örülni. Próbálta mozgatni a vállát, de összerándult a fájdalomtól. Aztán maga elé húzta a karját, hogy inge anyagán át óvatosan megvizsgálja a vágásokat. Nem tűntek olyan súlyosnak, mint ami ennek képzelte őket, ám a fájdalom elviselhetetlen volt. Megpróbálta visszaszorítani az elméjébe, és figyelmét inkább az elpusztított, automata szétzúzott alkatrészeire koncentrálni. Biztos, hogy szivárgott valamiféle nedves és élő anyaga alkat részek alól. A feldőlt asztal sarkára támaszkodva Newbery vigyázva felhúzta magát, és óvatosan megközelítette a rész csontvázat. Megbökte a lábával, hogy megbizonyosodjon róla, az életnek szikrája sem marad benne. A gépezet élettelenül rogyott vissza a földre. Miután úgy tűnt, nem fenyeget tovább veszély, nyugböri közelebb hajolt, és ujjával kicsi szétfeszítette a koponyát, hogy jobban belelásson. A fény felé fordította a fejet, aztán elszörnyedve ejtette vissza a koponyát a padlóra. Hátrébb lépett az iszonytató látványtól, kezét pedig undorodva maga elé kapta. Újjairól ragacsos folyadék csöpögött. A felhúzható szerkezet helyett, amire számított, az automata koponyájában egy rózsaszínes, szürke, emberi agyat talált. Newbery igyekezett leküzdeni kezdődő rosszul létét. Aztán, hogy megerősítse a gyanúját, felvette a földről a közelbe heverő buzogányt, és neki látott, hogy a másik egység fejét is széthasítsa. Néhány erőteljesítés után a koponya felrepett, és ugyanaz a felkavaró látvány tálult Newbery szeme elé, mint az első alkalommal. Egy emberi szerv, foltos, szürke felszíne. Egyik karjával a falnak támaszkodva próbálta feldolgozni az információt. Emberi szervek mechanikus emberekbe. Egy léghajó katasztrófa. Egy sor brutális folytogatása a negyedekbe. Hirtelen egy gondolat kezdett körvonalazódni az elméjébe. Egy elmélet öltött alakot. Mivel nem akar több időt elvesztegetni, felkapta a kabátját a padlóról, kirohant az irodából, kettesével szedve a lépcsőfokokat. Arca meg-megrándult, sebei fájdalmasra lüktettek. Átvágott a múzeum hatalmas előcsarnokát, kirobogott a főbejáraton, kirontott az utcára, amivel felzavart egy csapat galambot az udvarról. Gondolkodás nélkül a legközelebbi bérkocsihoz rohant, beugrott a fülkébe és levetette magát az ülésre. A kocsis lehajolt és benézett az ablakok. – Hová legyen? – A Scotland Yardra. Amilyen gyorsan csak a lovak bírják. Charles! Newberry berontott a főfelügyelő irodájába, és oda az asztalához, miközben még mindig csöpögött a vér a felkarján ejtett frissebekből. Baimbridge döbben nézett végig rajta. De jó ég, ember! Magának nem pihennie kellene? Nézze magára mindenhol vérzik. A mester nem végezte el a munkáját? Baimbridge felállt, mintha Newberry segítségére indulna. Nyúbori levegő után kapkodott, végig botorkált a szobán, majd leroskodta tűz mellett álló fotelba. Jól vagyok, Charles. Zihált, arca pedig kivörösödött a futástól. De azt hiszem, megvan a megoldás. Mi? Bembridge kilépett az asztal mögül, és fejebb tolta órán a szemüveget. Ide figyeljem! Mielőbb bármibe vele kezdene. Mi ez a sok vér? Megsérült? Newbury zihába felnevetett. – Egy kicsit. <gül> Épp most küzdöttem meg két automatával az irodámba. Bénbrizs nyugtalannak tűnt. Újra csak annyit bét mondani. – Mi? – Úgy tűnik, hogy kicsit túl közel kerültünk az igazsághoz. Valaki két automatát küldött az irodába, hogy megpróbáljanak megölni. És nem is a féle egyszerű automaták voltak. Az ujjaik végébe pengerejtőzött, ami pedig még ennél is rosszabb emberi agy volt a koponyájukban. Bimbridge megrászta a fejét, és leereszkedett a tűz mellett álló másik fotelbe. A sarokbáló álló nyúlt, elvett egy palackot és két poharat, majd mit kettőjüknek töltött egy nagy adag brandit. Azt hiszem, Newbery, az lesz a legjobb, ha az elején kezdi. Newbery hálásan elfogadta az itat, hosszan belekortyolt, a fejét a fotel hátának támaszkodta. Mit tud Pierre Willersről? Csak annyit, amennyit maga elmondott. Hogy Jenny, hogy száműzték a saját hazájából, amiért lelenceken kísérletezett. Hogy elkészítette az automatákat, amelyeket Chapman árusít. Semmi többet tennél. Newberry bólintott. Jelenleg a lelenceken kísérletezés rész érdekel engem. Elvette az üveget Bainbridge-től. Mi csinált pontosan? Mi volt annyira szörnyűséges, hogy a saját honfitársai száműzték Párizsból, a szabad gondolkodás és bohém különbségek városából? Nem tudom követni. Bémricz kérdő tekintettel csóválta a fejét. Nem, csász, azt hiszem ennek köze van az ügyünkhöz. Willers megszállottja az elme belső működésének. Ő maga mondta nekem, hogy mindig is meg akarta alkotni a tökéletes automatát. Mi van, ha az a gépezet, amelyet a műhelyébe mutatott, nem az? Mi van, ha az nem tudott mindent megcsinálni, amit Willer szakar? Talán a tökéletesség utáni vágya, és azokon a párizsi szerencsétleneken végzett kísérletei adták meg neki a szükséges tudást ahhoz, hogy sikeresen átültessen egy emberi agyat egy mechanikus burokba. Talán éppen ez lenne a tökéletes automata? Bembridge elszörnyed. A saját szememmel láttam csász. Felfeszítettem a koponyájukat az irodán padlóján, és emberi agyat találtam bennük. Szerintem ezért nem találtuk meg a pilótát a Lady Armitage roncsai között. Chapman valószínűleg elvitett ezt a okszal, mielőtt még bárki a helyszínre érkezhetett volna. Ha megtaláljuk, valószínűleg elvisszük, hogy megvizsgáljuk, akkor pedig kiderült volna, hogy miben mesterkednek. Bainbridge belekortyolt az italába, és elfintorodott a gondolatra. De honnan szerzik a szerveket? Nem vagyok biztos benne. Azt gyanítom, itt jönnek a képbe a világító rendőr által elkövetett gyilkosságok. Így rettentő módon minden értelmet nyer. Felbérelnek valakit, hogy gyilkoljon koldusokat a negyedbe, nyomornegyedbe, méghozzá folytogatással, hogy az agy ne sérüljön. Megszervezik a hullaházi alkalmazottal, hogy távolítsa el az agyakat, de persze először tesznek róla, hogy az áldozatot ne rabolják ki. Így a segéd elveheti, amit csak talál a halottaknál, amikor azok megérkeznek a hullaházba. Jól meg van szervezve, bármilyen borzalmas is a terv. Bainbridge elvörösödött. Tudtam, hogy ez az átkozott segéd valami rosszba sántikál. Láthatóan felbőszült tekintettel merett Newberyre. Úgy véli tehát, hogy azért zuhant le a léghajó, mert meghibásodott a kapcsolat az emberi agy és az automata vász között? hogy a pilóta egyszerűen elvesztette az irányítást a hajó fölött. Newberry megrázta a fejét. Ezt a kérdést nem tudom bizonyosan megválaszolni, bár azt gyanítom, hogy Villars túlságosan okosan hogy ilyesmi megtörténje. Nem hiszem, hogy a kapcsolat romlott volna. Szerintem az agyal lehetett probléma. Úgy érti, hogy nem sikerült nekik életbe tartaniuk az agyat a testen kívül? Épp ellenkezőleg. Gondolkozzon, csás! A Valtseppel egy nyomornegyedbe Pest is Emlékszik, mit mondtam arról az indiai orvosról? A békétlen vírus akár nyolc napig is lappanghat az emberi agyba. Isten tudja, hány ilyen szerv lehetett fertőzött, mire beépítették őket az automatákba. Newböri megállt. Az alapján, ahogy Christopher Morgan meghibásodott gépe viselkedett, azt mondanám, az egyszerű üzemzavarnál valami sokkal riasztóbb dologgal állunk szembe. Azt hiszem, számos automata hordozza a fertőzést. Istenem, olyanok, mint az időzített bombák. Bainbridge a fejét csóválta. De Newbury, hiszen mindenütt van belőlük a városban. Tudom, Charles, tudom. Az egész rendőrséget be kell vonnunk, hogy megszerezzük az összes legyártott egységet. De először el kell kapnunk Chapman és Wheelers. Egyelőre még nem tudják, hogy a ma reggelig gyilkossági kísérletük nem járt sikerrel. Bainbridge bólintott. – Rendben. – aggódva nézett Newberryre. Biztos benne, hogy jól van? Newberry elmosolyodott. – Távolról sem vagyok jól, de túlélem. Bainbridge felhajtotta a brandie maradékát. – És mit szól mindehez, Miss Hawks? Newberry majdnem kiköpte az italát. – Egek, csás erre nem is gondoltam. Mi van, ha utána is küldenek automatákat? – Ezzel talpra a lehető leggyorsabban oda kell jutnunk. Igaza van. Bainbridge az asztalra tette az üres poharat és a botjáért indult. Lekapta a kabátját a fogasról és meg se próbálta felvenni, ahogy kirontott az ajtó. Jöjjön! Keressünk egy rendőrségi kocsit! Néhány perc alatt ott leszünk! Imádkozom, hogy még időben odaérjünk. Ezzel a két férfi ki ijetette szobából.